за останні повідомлення. Още в радіограмі було сказано, що вони йшли на зустріч радянським військам. Наступного дня група Кудрявого зустрілася з Червоною армією. Розшукати машину, яка бійшла з фронту, їм допоміг старший лейтенант контррозвідки показавши свої документи шоферові півтора тонки. То її довіз цих трохи незвичайних пасажирів до Луги. Там вони розшукали комендатуру і всі четверо ввалилися в кабінет коменданта. Товаришу майор, будь ласка, передайте до штабу фронту у розвідвідділ, що група Кудрявого повернулась з бойового завдання. Комендант? опецькувати майор з великою головою на короткій шиї. Помацав поглядом рацію, а потім сказав, ніби роздумуючи, «Ось підійде машина, і ви, – перемружив око, поїдете – поїдете?» Вони вийшли на ганок будиночка. Крізь шапки високих сосон. Пробивались в промені лагідного передвесняного сонця. Комендант виявився не бюрократом, поділився враженням кудрявий. Просказане командиром свідчила машина, що підкотила до комендатури. Хвилин за десять їх одвезли до обшальованого по фінському будинку, що стояв на пагорбі серед високих дерев. В передній кімнаті біля вікна. Сіл. Уздовж глухої стіни, поміст із дощок, поряд груба, яка струмить теплом. Короб покриктав постаречиму, поклав обидві руки на пузати тіло груби і сказав «Оце вещь! Молодці, бісенци хрести, що натопили!» Похвалив орел незнаних господарів. «Я зараз же мах на сонце, ляп на поміст, засну і буду собі, як кум-королю!» Він скинув фуфайку, підклав її під голову і ліг, закинувши ногу за ногу. «Красота!» Хлопці роздяглись, стелячи хто кожуха, хто фуфайку, лягали. Кобуру з пістолетом кожен пересував на живіт, щоб не душила. Автомати поклали у головах. Галка теж скинув у файку, обсмикав шерстяний густу клітинку під і розстебнув комір косоворотки. Йому завжди здавалося, що комір, застебнутий на всі гудзики, тісний. Побачивши газету, підійшов до столу і сів на табуретку. Він проглядав газету, а хлопці перемовлялися. «Командири, ніякого НЗ не лишилось. Все дітям віддали ще позавчора. Було б хоч сухарі притримати, бідкався Орел. Треба сказати коменданту, що ми голодні. Хіба він сам не розуміє?» І раптом Короб змінив думку про коменданта. «А ви помітили?» У нього якісь хитруваті очі. Вважаєш, майор з анцихрестами знається, здивувався Орел. Годі тобі, розвіював сумніви коропа командир. Що там пишуть? Другий український фронт завершив ліквідацію корсу Шевченківського котла. Накрито 10 фашистських дивізій. Ну, а Ленінградський і Другий Прибалтійський припинили просування на захід, відповів Галка, не одриваючи погляду від газети. «Значить, дійшли тільки до Пантери?» – запитав заклопотаним голосом Орел. «Не все ж одразу», – сказав командир, «а на Україні вже другий удар після Ленінградського по Гітлеру». Протягом півтора місяця під перше підборіддя рукою Галка дивився в вікно, де їхню будинку підкотила автомашина.